Cof 5 versetul 13 Este vreunul printre voi în suferință să se roage este vreunul cu inimă bună să cânte cântări de laudă Două lucruri mari pentru două stări deosebite ale inimii rugăciunea și cântarea arată versetul de mai sus Viața adevăratului creștin cuprinde deopotrivă și rugăciunea și cântarea rugăciunea în suferință și cântarea în bucurie de multe ori însă aceste două daruri sunt împletite și merg împreună și într-o stare și în alta. Este vreunul printre voi în suferință să se roage? Mare putere este rugăciunea în suferință. Ea alină durerile, vindecă bolile și eliberează sufletul de groază. Un om al lui Dumnezeu spunea că rugăciunea înseamnă a lăsa pe Iisus înăuntru, după cum citim în Apocalipsa 3 cu Iată eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Interesantă și adevărată definiție a rugăciunii. Cine poate aduce alinare, vindecare și eliberare sufletului omenesc afară de Mântuitorul Iisus Hristos? Și cine poate da imbold spre rugăciune afară de El? El vechează asupra noastră și ne trezește atunci când ațipim și pune noi Duhul rugăciunii. Rugăciunea noastră este întotdeauna efectul ciocănitului lui la ușa inimii noastre. Se potrivește aici vorba spusă de prorocul Isaia în capitolul 65, versetul 24. Înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Înainte ca să îi sprăvească vorba, îi voi asculta. Da, în adevăr, înainte ca noi să strigăm, Domnul Isus ne îndreaptă gândurile spre darul pe care El ni l-a hotărât. Numai copiii lui Dumnezeu se pot ruga cu adevărat pentru că numai ei se deschid spre Dumnezeu și îl includ în viața lor. În înțelesul acesta, rugăciunea mai înseamnă includerea Domnului Isus în toate preocupările noastre. El răspunde nevoilor noastre numai în măsura contopirii noastre cu El. Dacă ne-am contopit cu El, El devine părtaș la nevoile noastre. Este vreunul printre voi în suferință Să se roage? Este vorba deci numai de copiii lui Dumnezeu, de mădularele trupului lui Hristos. Rugăciunea nu aduce totdeauna înlăturarea suferinței, aceasta atârnă de voia lui Dumnezeu, dar totdeauna ea aduce putere de răbdare și de liniște. Din versetul de mai sus se înțelege adevărul acesta. Este vreunul cu inimă bună să cânte cântări de laudă. Aceasta este partea a doua a versetului. Cântarea face parte din viața creștină, ca și rugăciunea, ca și dragostea, ca și cercetarea scripturilor. Ea pregătește sufletul pentru lucrarea lui Dumnezeu, cea dinăuntru și cea din afară. Cântarea, deci, nu este o stare, ci o acțiune. Credinciosul trebuie să folosească acest dar al lui Dumnezeu, cântarea, pentru adâncirea lucrării lui Dumnezeu în el și prin el. Este vreunul cu inimă bună să cânte cântări de laudă. Luther spunea: În casa în care se cântă, intră fără frică, acolo sunt oameni buni. Numai o inimă liniștită și veselă poate cânta cu adevărat laude lui Dumnezeu, iar inima liniștită, veselă și bună este numai inima înnoită de Domnul Isus. Inima bună este numai cea altoită în vița cerească, Isus. Ea singură poate face struguri dulci. Inima altoită în Iisus este veselă și cântă, chiar dacă bunurile materiale îi lipsesc. Cine l-are pe Domnul Isus înăuntrul inimii, are bunul cel mai de preț, are comoara și izvorul tuturor bunurilor. Bunurile pământești, din potrivă, răpesc liniștea și veselia și umplu inima de griji, încât nu mai are nici timp, nici dispoziție să cânte. Un adevăr de preț cuprinde o povestire din operele lui Tolstoi. La etajul de sus al unei case locuia un boier bogat, iar la parter locuia un croitor sărac și credincios. Croitorul cât lucra, cânta, împiedicându-l pe boier să doarmă. Boierul i-a dat un sac de bani să nu mai cânte. Croitorul când s-a văzut bogat n-a mai avut o de grija banilor, iar de cântat n-a mai cântat. A trecut o vreme așa și croitorul era tot mai nefericit, tot mai neliniștit. Ce să facă pentru a scăpa din starea aceasta? I-a venit o idee, a luat banii și i-a dus înapoi boierului, spunându-i, ia-ți banii și lasă-mă să cânt, că tare mi-e urât. O, ce dar mare este cântarea, dar numai inimile bune știu și pot să cânte cu adevărat spre slava lui Dumnezeu și numai cântarea spre slava lui Dumnezeu potolește toate furtunile și valurile ispitelor, patimilor și îngrijorărilor pământești. Cântarea care nu este spre slava lui Dumnezeu face slujbă pentru diavolul. Cu toată dreptatea a spus Luther despre muzica lumiască, muzica este o fică a cerului, căsătorită cu dracul. Inima sfințită și bună smulge această fică din brațele vrăjmașului și o dă iarăși cerului. Câteva gânduri din sfinții părinți și din alți înțelepți ne vor ajuta să înțelegem mai bine cântarea și marele ei rost în viața creștină. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea, Fie că este un om slăbit de vârstă sau încă tânăr, fie că el are voce aspră, că nu ține ritmul, acestea nu vor fi socotite ca defecte. Ceea ce se cere în cântarea creștină este un suflet smerit, un spirit treaz, o inimă înfrântă și o conștiință în păcată. Dacă tu ai acestea, vei intra în cortul sfânt al lui Dumnezeu și vei putea sta alături de David. Sfântul Vasile cel Mare După cum un picior strâmb nu se potrivește într-o încălțăminte dreaptă, tot asemenea nici lauda lui Dumnezeu nu se potrivește în inimile stricate. Fericitul Augustin Cei care într-adevăr voiesc să cânte un psalm trebuie să împlinească poruncile și să trăiască în orânduirile lui Dumnezeu. Prin cântare, adevărurile creștine pătrund în adâncul inimii. Evagrie, monahul Mânia face să înceteze desăvârșit adevărata cântare de laudă în inima creștinului. Este vreunul cu inimă bună să cânte cântări de laudă? Într-adevăr, numai inima nouă născută din Dumnezeu, curățită și albită în sângele mielului lui Dumnezeu, poate să se bucure de pace și poate să cânte laudă lui Dumnezeu răscumpărătorul ei. Cântarea duhovnicească este mai aproape de liniște decât de gălăgie, pentru că ea izvorăște dintr-o stare de pace cu Dumnezeu. Ea este un rod al mântuirii și mântuirea este numai în liniște și odihnă. Cântarea este o putere tainică și binecuvântată, care pătrunde cu lumina sa în întunericul sufletelor și le face să vibreze pentru Dumnezeu. Avea dreptate marele muzician George Enescu când spunea Ceea ce este important în artă este să vibrezi tu însuți și să faci și pe alții să vibreze. Noi am putea adăuga, numai cei cu adevărat neprihăniți vibrează în cântări de laudă pentru Dumnezeu, pentru că întreaga lor ființă vibrează pentru Dumnezeu și cauza Lui pe pământ. Ei pot face și pe alții să vibreze pentru Dumnezeu. Psalmul 33 cu 1 Oamenilor fără prihanele și bine cântarea de laudă Muzica, spunea Marele Beethoven, este unica imaterială intrare într-o lume mai înaltă a cunoașterii care ne învață fără să o putem prinde. Luca 1.46-47 Și Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu. Se intonăm și noi cântarea Mariei, ce plăcută armonie cu cerul degaje cuvintele ei, este un cuvânt venit din adânc, de aceea, pentru a fi gata să-l înălțăm și noi, trebuie să fim pătrunși în întregime de mesajul său. Melodia acestuia face să vibreze coardele cele mai sensibile ale inimilor noastre. Cântarea buzelor nu înseamnă nimic dacă nu iese dintr-o inimă curățită și înnoită, în timp ce înseamnă mult dacă provine din plinătatea credinței, a speranței și a iubirii. Maria cânta bogăția Domnului. El este totul pentru ea. Ce sublim, ce taină a desăvârșirii se găsește în el. El este puternic, numele lui este sfânt, mila lui dăinuie de-a lungul viacurilor, astfel că niciodată nu putem isprăvi de vorbit despre acest subiect. Niciodată nu vom ajunge la sfârșitul descoperirilor măreției lui Dumnezeu. Cântarea care intonează despre Dumnezeu este totdeauna nouă. Este cântarea promisiunii împlinite. Părinții au auzit despre cuvântul și juruințele Domnului. Avraam și seminția lui au crezut în el, deși uneori le era greu să creadă, dar nimic n-a rămas neîmplinit, nici o iotă măcar, nici o așteptare n-a fost înșelată și nici o promisiune n-a fost călcată. Credincioșia lui Dumnezeu este eternă, daul său este neschimbat. El îmi va da, aici și în eternitate, tot ce mi-a promis. Călătorul e trudit. Oprește-ți pasul grăbit pentru câteva clipe. Fii și tu astăzi o Marie care cântă glorie Domnului, dar care cântă din toată inima. O fetiță se plimba prin grădina ei cântând un cântec. Dincolo de gard, cuvintele cântecului ei au ajuns la urechile vecinului. Așa cum eram plină de păcat prin sângele tău pentru mine vărsat, tu ai spălat vina inimii mele, om el divin, am fost iertată prin îndurările tale. Așa cum eram, tu m-ai văzut și vina mea asupra ta ai luat. Când ai murit pentru păcatele mele, omiel divin, am fost iubită prin harurile tale. Acum sunt a ta, tu mă vei lua sus în gloria unde acum stai. O mântuitorule, domnul meu Isus, miel divin, glorie ție. Acel vecin era învățător la școala unei pensiuni. Nu se ocupase niciodată cu lucrurile lui Dumnezeu, dar de câtva timp se gândea la ce ar putea fi după moarte. În timp ce fetița cânta cântarea, vecinul ei, fără să piardă un singur cuvânt, reflecta serios asupra subiectului. Lumina Evangheliei a pătruns în acea zi în sufletul bătrânului învățător și de atunci a arătat clar semnele unei adevărate convertiri. Două luni mai târziu a plecat în pace la Domnul lui Dumnezeu pregătește terenul, El desțelenește pământul, El răstoarnă brazda, El udă, El înmoaie, El pregătește sămânța, El o face să crească. Partea fetiței a fost să arunce sămânța pregătită de Domnul pe un astfel de pământ pregătit tot de El. Cântând glorie celui ce ne-a răscumpărat, vom putea vedea tot mai clar cum El preface întunericul în zori, după cum scrie la Amos 5 cu 8. Cei cu inima bună, adică cei cu inima nouă, sunt singurii oameni de pe pământ care au intrat într-o lume mai înaltă, lume necunoscută de robii păcatului. Ei, prin credința în Domnul Iisus Hristos, au intrat în Sfânta Sfintelor și acolo pot cânta muzica pură spre slava lui Dumnezeu. Zburăm, zburăm cu aripile credinței spre înaltul adevăr. Și noi primim puterea biruinței prin harul adus de noul regământ. Isus, Isus, mântuitor puternic, Tu ne păstrezi în harul tău mereu, prin tine noi cu cer mic, În lui Dumnezeu. Versetul 14. Este vreunul din voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el, după cel ce vor unge cu un de delemn în numele Domnului. Atâta timp cât noi răscumpărați Domnului Iisus, pribegim pe pământ, purtând trupul de carne. Suntem supuși acelorași legi ale materiei ca și ceilalți oameni, boala și moartea. Să nu ne pierdem inima însă când vedem că vine boala sau moartea. Noi avem făgăduințe minunate care trec dincolo de tot ceea ce se petrece pe pământ, făgăduințele necunoscute de ceilalți oameni. Nu dorim să fim bolnavi, dar dacă vine boala, noi mergem cu ea înaintea Mântuitorului nostru Isus Hristos, îi înfățișăm starea în care suntem și El va hotărâi cum este mai bine pentru noi. Durerea este un lucru serios în viața omului, ca și moartea. De aceea să nu trecem nepăsători pe lângă un bolnav, așa cum nu trecea nici Domnul Isus. Să-i dăm tot ajutorul pe care îl putem da și mai ales să ne rugăm pentru El. Zice modul dacă un om bogat și un om sărac se îmbolnăvesc în același timp, du-te la sărac, Chiar dacă cel bogat este un învățat Oricine cercetează un bolnav îi scurtează boala Dorind să cunosc adevărul limpede care se desprinde din acest verset Am întrebat pe domnul ca să mă lămurească Iar el mi-a răspuns zicând Locul din Iacov capitolul 5 cu 14 se înțelege așa cum este scris Toate vindecările au fost făcute pe baza credinței Prezbiterii bisericii nu merg nechemați cel care îi cheamă înseamnă că crede, de aceea îi cheamă și pe baza credinței lui și a celora ce se roagă pentru el, care și ei cred, el va fi mântuit. Eu îi voi da vindecarea. Prin chemarea prezbiterilor se dovedește părtășia și legătura frățească. Am întrebat din nou, Doamne, dar cu un de lemnul cum este? Trebuie uns cu un de lemn în mod fizic? Ce rost are aceasta? Da, trebuie uns. Aceasta dovedește ascultarea de mine, chiar dacă nu este înțeles rostul. Prin ascultarea de mine mă cinstiți. Fiul meu mi-a adus cea mai mare cinste când a făcut lucruri care păreau că nu sunt necesare, dar le-a făcut pentru că a ascultat de mine. Faptul că voi nu credeți cu adevărat tot ce este scris, pierdeți multe bucurii și nu vedeți puterea mea arătată prin minuni. Este vreunul printre voi bolnav? să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu unt de lemn în numele Domnului. Cine sunt prezbiterii bisericii? Pe paginile Noului Testament întâlnim cuvinte ca prezbiter, episcop și diacon, cuvinte grecești lăsate netraduse și care înseamnă bătrân, prezbiter, supraveghetor, episcop, slujitor, diacon. În adunarea lui Dumnezeu pe pământ, Duhul Sfânt a rânduit ca unii credincioși cu o viață mai adâncită în cele duhovnicești și îndeosebi dintre cei mai în vârstă să poarte grija adunării, să vegheze asupra ei ca să se poată dezvolta în toate privințele. Lucrul acesta îl vedem limpede citind în Cartea Faptele Apostolilor 20, 17 și 28. Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii. Luați seama, dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt, episcopi, ca să păstoriți Biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însă și sângele său. Aici, în versetele amintite, ne sunt date toate aceste trei nume la aceleași persoane: prezbiteri, păstori și episcopi. Deci, după cele trei înțelesuri date acelorași persoane, un prezbiter, bătrân sau păstor, sau episcop, are însărcinarea de a conduce, de a paște și de a supraveghea Biserica sau adunarea lui Dumnezeu. Aceste sfaturi le-au fost foarte lămurit date prezbiterilor Bisericii din Efes. Un lucru de mare importanță vrem să subliniem aici. Într-o adunare sunt mai mulți prezbiteri sau episcopi. Din tot Noul Testament nu desprindem nicio singură dată ideea despre un prezbiter sau episcop într-o adunare. Duhul Sfânt a avut grijă ca să nu lase pe seama unui singur om conducerea adunării lui Dumnezeu. Omul este tot om, oricât de duhovnicesc ar fi, și cade repede în ispită, mare ispita mândriei. Când sunt mai mulți supraveghetori, episcop sau prezbiteri, turma este păstorită după voia lui Dumnezeu. Când este numai un prezbiter sau episcop, turma este păstorită după voia omului toți prezbiterii sau episcopii dintr-o adunare creștină sunt egali și se numesc frați. Așa cum s-a amintit mai sus, prezbiterii sau episcopii sau diaconii erau aleși de Duhul Sfânt prin adunarea respectivă. Toți credincioșii unei adunări se strângeau și propuneau pe mai mulți frați dintre cei mai duhovnicești și mai în vârstă, apoi se rugau toți ca Duhul Sfânt să întărească propunerea lor sau să o schimbe. Vezi fapte 1, 15, 25, fapte 6, cu 6, și fapte 13 de la 1 la 5. Prezbiterii Bisericii, deci, sunt credincioși cei mai duhovnicești, cei mai cu experiență dintr-o adunare. Ei pot fi chemați de către bolnavul care crede, ca după cuvântul Domnului, să se roage și să facă mai cum e scris. Un om neduhovnicesc nu se poate ruga cu urmări binecuvântate pentru cineva. Să învățăm adevărul lui Dumnezeu și din acest verset. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Iacov, capitolul 5, versetele 13 și 14. Este vreunul printre voi în suferință? Să se roage, este vreunul cu inimă bună să cânte cântări de laudă. Este vreunul din voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce el vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Pe slava Domnului cântăm cântarea Zburăm, zburăm cu aripile credinței. La vărului adevărului prea sfânt, și noi primim puterea biruinței prin harul adus de noul Regământ. Iisus, Isus, mântuitor puternic, Tu ne păstrez în harul tău mereu, prin Tine noi. Vem trăi cu cernic în Sfânta Sfintelor lui Dumnezeu. Trăim, trăim în brațele nădejdii, Încrezători și odihniți de plin. Și nu ne când spre noi primejdii, Mai negreși, mai furioase vin. Iisus, Iisus, mântuitor puternic, Tu ne păstrezi în harul Tău mereu. Prin Tine noi putem trăi cu cernic, În Sfânta Sfință. Sfântelor Lui Dumnezeu. Aprinși, aprinși de flacăra iubirii, Împrăștiem iubire tuturor. Vrem să-i silim pe poarta mântuirii, Să-i intre toți, chiar dacă ați nu vor. Iisus, Iisus, mântuitor puternic, Tu ne păstrezi în harul Tău mereu. Prin Tine noi putem trăi cu cernic. În În Sfânta Sfintelor lui Dumnezeu.